מים גידלוהו, תהום רוממתו, את נהרותיה הולך סביבות מטעה, ואת תעלותיה שלחה אל כל עצי השדה. על כן גבהה קומתו מכל עצי השדה, ותרבנה שראפותיו, ותארחנה פורותיו, ממים רבים בשלחו. בשאפותיו קיננו כל עוף השמים, ותחת פורותיו ילדו כל חיית השדה, ובצילו,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 כה אמר אדוני אלוהים, יען אשר גבה אתה בקומה, ויתן צמרתו אל בין אבותים, ורם לבבו בגבהו, ואתנהו ביד אל גויים, עשו יעשה לו כרשעו, גרשתיהו. ויכרתוהו זרים עריצי גויים, ויתשוהו אל ההרים, ובכל גאיות נפלו דליותיו, ותישבר נפורותיו בכל אפיקי הארץ. וירדו מצילו, כל עמי הארץ וייטשוהו. על מפלתו ישכנו כל עוף השמים, ואל פרותיו היו כל חיית השדה. למען אשר לא יגבהו בקומתם כל עצי מים, ולא יתנו את צמרתם אל בן אבותים, ולא יעמדו אליהם בגובהם כל שוטי מים, כי כולם ניתנו למוות אל ארץ תחתית, בתוך בני אדם אל יורדי בור. כה אמר אדוני אלוהים, ביום רידתו שאולה האבלתי, כיסאתי עליו את תהום, ואמנה נהרותיה, ויקלעו מים רבים, ואקדיר עליו לבנון, וכל עצי השדה עליו אולפה. מכל מפלתו הרעשתי גויים, בהורידי אותו שאולה, את יורדי בור. וינחמו בארץ תחתית כל עצי עדן, מבחר וטוב לבנון, כל שוטי מים. גם הם איתו ירדו שעולה אל חללי חרב, וזרועו ישבו וצילו בתוך גויים. אל מי דמית ככה בכבוד ובגודל בעצי עדן? והורדת את עצי עדן אל ארץ תחתית. בתוך ערלים תשכב את חללי חרב, הוא פרעה וכל המונו, נאום אדוני אלוהים.